بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل جلاله falenderojm mbotin për ndihmën e falë kërkojm lavdotat bekimet e Allahut qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij dhe shokët dhe të gjithat ata që i ndik kin rrugën e tyre dit dit në fund të kësaj vote Ta dërolojë Tashmën ka kaluar dhe ditë shri i parë i muajtë Ramazan. Imi duke shkuar ka dhe ditë shri i dyth edhe pas tajvije i fundit. Andaj shpesoj që nërë më tanive që kemi arrit që në inkuadru në disa i badetet sakturat Ramazanit. Dhe shpesoj që tashmën këtë dhe ditë shri i dyth nuk në kaplën plëkshtia, lodhja. E të zbra pësëm i parë do të fuqizuar aktivitetin edhe do të dhe mundin që në përcjell një intenzitet i shtuar i odhërimeve dhirë në fund të Ramazanit. Allah në dhasht begati e mirësi që të vazhdojmë, në dhashtë Allah fuqi e vëllet e të përfundojmë se është Allahu Gjellar e kna që më neve. Në të vazhdojmë e sot me lena da të manua me një rëfim të rëndësishme interesantë i cili ka më dërit mësime të më dha të rëndësishme për neve e që kësaj radhe Rafimi është i ndalitur me një njeri që ka peshë të madhe në Islam. Ka lënë gjurmë të mëdha në, më në këtë fe, veçanërisht në fushën e dijes, në fushën e përhapjes së asaj mësinë e ka e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas dënë është, domethënë, i afërt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djali i Abbasit. Abasi ka qenë ajë i pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Ibn Abasi është djali ajës i Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Thot Ibn Abasi radhiallahu ta'ala anhu posa vdeq pejgamberit sallallahu alaihi sallam i thasht një shok këtë tim. Sot shok të pejgamberit janë shumë. Andaj eja me mua e të marim dinë që e kanë. Nësë të gjënë shumë, shkojnë të u paku. Së so, ka shumë sahabe, shkojnë të marim dijen për e tyre. Nërsa aj nuk patë vëndat për këtë e më tha, kush më ndënë se dëtë vjenë të ti, ose dëtë në dëgjamë për e teje, kur janë gjithë thashok të pejgamberit, salë Allah, salëm, gjamë. Hëtë aj më la e unë vazhdova, me kërku dije. Thëtë në këtë rrugë, këm hasë në vërësis shumë ta. Ka ndodhë që me shku me marë dhije të dikosh e i cili ka rastis me qenë në gjumë. I lodur, pas dhita, va për ma dhe ka pëshu. Thot e kom pritë dherë i sashtë zhjun nga gjumët. Ma dje, thot e mështil me atë që kam pasë, e mështri të dhera ati dherë i sashtë zhjun për gjumët. Kër e zhju për gjumët, më ka gjithë e dira, të shtimë, të ndërsa më përplast të era nga gjithë anët. E dhe zallë i shketinës së lëvën të ftyrë në sytë. E kër e zhju e nga gjumët më shëndë e dira, i vindë të keqë. E më thënë të, o, kushërin i pejgamberit, që është ti të dira me najtë? Pse së më keqë dikën? Se keqë dikën? Se unë të duëm e ishtarë unë të ti? ndërsa e thotim një basi tësha, s'ka nevoj për këtë, ka marrë me marrë atë hadithin që e ki nga përgamberit sënë Allahu A.S. Një hadith që e ki, kalë zama që të e marrë në marrë. Ka që tjera të kalohen. O të kështu ka marrë mësime dhe i ka marrë hadithet dhe dijen që ishte të këshok të përgamberit sënë Allahu A.S. E pas taj, kër njerëzit filluan që të pysnim një basin e të presë në rrenë me ta kub një abasin, a i njerin fillim që në kërme më një abasin, ta kërë patë radhët ma dhe kërë patë ku ka mri më një abasin, ta është mos një kohë, thonë të këtë djallë u konë me i meqëm sanë, ka di di shka unë se kom ditë apë. Kjo është një rëfim në më anë i shkurëtër i njëthimit e gjatë, të rëndësishëm, po me plëtë për i peti e mundime, që e kanë djeg Ibn Abbasi në marr një dijes. Në marrjen e haditheve nga shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Tanrrozer ky rrëfym ka të bëjë me dijen. Po, po nuk ka të bëjë vetëm me dijen. Ky rrëfym mund të shërbejë edhe për të tjera projekte, edhe për të tjera punë, të tjera angazhime. Për po, shembull është marr kërkimi dijes që e ka pasur Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala që fa do mi marim për kësaj? Filime që të ndërru, lëzër do bia parë që mund të ndzirim nga kjo është se njeri duhet me koni menqur, i vëmenqur, që me, me hetu rëzikun herët, parëse me e godit rëziku. Shkep një e basi ku një ri, po si ka vdikë pegamiri, sallallahu e ser me ka hetu se, sabët atë mund më shpërnda, me shkune për venet tjera me shpërnda të dirë, mund më dikë, kush kërë e dje, kush e mëra dje. Për ndaj, e, shpesh herë na, disa rëzicive që ne tërkasin dhe nuk javë në imbeshin. Ska gale. Largë është një herë, e kështë mëra. Pas taj, kur përfutin në përshëtëpia, po që ditemi e prej ka që ka ubo. Do punë duhet, feje ka i ka prej largë. Këpa do se në përshavën feje në daluara, largë. Pse, për me e, parandalu rëzikun parasemarë se kur vje më katë të dhera kur vje kje të dhera është probleme e është të jafën anë e shikon një saka për shambull ndalesa që islami ka vendos bariera atyre ndalesave që realisht dush më i kalu ato bariera e më artë ndalesa rënda i duke me respektu barierat parasemar të ndalesat pun të dëshimta, më nërgu për t'yna. Sigur që ka thënë pekamberi sallallahu sallam. El halalu bejinun o el haramu bejinun o bejneuma umurën mështëbihat. La ja'lemu nga këthirën më në nësë. Pekamberi më ka thënë halal është iqartë, haram është iqartë, mës tyre ka gjirat dëshimta. Nuk i din shumisë dhe për njerëzve, mi daluë. Pa në i ka dhënë, pekamersëm, femëni të ka shubuhat kush lërguet nga këtu punë dëshimta, e ka rrujt fenë e ti jëtën. E kush afrohet të punë dëshimta, e të rejkin ka punë në nëri uarë. Ka vazhdu, pekamersëm, pas e ka dhënë, si kurse, si kurse, një kulos e një prënarit saktuar, që ka vendos me i kulotë bakti në ti në të kulos. Nëse i lenë me shku, dhe në fund ato atje, ato nuk dinë kufi, pasaj, dalin të kulos, e të e, këjshisë atje. Kulos një ku nuk duho të fërën. Andaj, gjda mratë, i kalonë kufit, dhe i ku dhe të me shku. Edhe kufit e fes, ato që i ka përsa këtu Allah a zërë. Ku shafruat e këtu kufit, dhe i në fund shkan, e ka përme u përmbajt e më rujt. Andaj të ndërru Nuk duhet një me shku të tiri në fund. Që ka një për shambull që që i kalon feja për namazën. E kalon, menet për shambull të sabohën. Suneti, tani farzi. Që dreka, katër sunet, katër farzi, e dy sunet. Pse? Me rujt, a e që i ringati suneteve. A ka mund si mikë farzi? Problem, si ikës, a e suneti ringati. Po a e që i len sunetet, Fillan tash rreziku fort, pse se forza është natë në vit të fort frontit. Shetoj dash godet forz. Pandaj, mos e lë di në fund marr. Vendosim mbrojtje dhënimeve tua. Vendosim mbrojtje haromave, bariera të caktuara. Me atë rrezikun pe larg. Jo ja më din, më mëfordini ofër tani. Pandaj, njerëse bashum e largojmë rrezikun, sa so, më larg. Nuk më e dalmë ofër të shtëpijave. Asmrana eksutor. Prandaj kjo ka shumë shembuj. Po duhet të më shikim në basho, si u dhek pejgamberin, dhe shik pejgamberin, tash ka dalse si tohtun nuk shkon mo, çu shkon. Ça din ça bëhet mo? Atë të morna dinë ti kem hadithe pejgamberit sallallahu. 62-a që marrim këtu është edhe shfizim mundsive. Shfizim mundsive. Ka thonë fa inna ashabe rasulillahi al-yawm katheer. Ka thonë në bazë sot shumë këto pegamson shumë ka mundsi. Nesër shpëndohen, desin shkojnë ku bshonca. Ai e shpesh kemi shansat të ndohemi fituar shumë, nuk e shojmë. Kur ku bshonca, pastaj do të mundem edhe më me vajtuar situat atku, por nuk e, nuk e gjim. Shikoni për shembull të ndrozo vetë kuha pandemisë ka qenë aty. Sa kemi thonë, a ti shkuën në për ders, më pas shku aty, a ti shkumbnajt? që i kashme, po ilham në Allah e largëj, a këna marë mësim? Ta është apo i shri mundësit, a ka mundësit marë situatët saktur, mëna mbyllë dhe petë, a ka mundësit, ta është gjithë ka ka mundësit. Masë asoj që nëndodhin pandemi, këtë ka mundësit. Cëllë i penive ka besu, për shumë kërë kërë fëllën pandemi, se, dhe mund, këna me metë mbyllë një vjetë, e një vjetë të një përgazepë Kur ka filluar pandemia, ka filluar të mos e kemi thonë në 1 muaj 2, s'në do të ka shumë në 1 muaj, pa më 1 muaj dhe shkon shumë. Kush ka besuar? Kush ka besuar para kësaj? 2019 në vërtet. Më na thonë që kanë më shku, kanë më shku muaj, muaj kanë më shkuë gjumosen edhe me, me fal. Kush ka besuar? Kur kush? Dhe janë situata. Pa e shqyzyr mundësitë, më mësuam, angazhuam. Me marrse vape, me bëm mirë. Ka zgjiet apo? Ka thënë përgambërë njësa sëllëm, shuizaj 5, para se marë 5. Shuizaj, shuizaj e jetën para dekës, rinin para pleçnis, pasurin para vartnis, shëndetin para smonjës, edhe kone lirë, para se me kone zonë. Kito kone lirë, shuizaj e, le zëti qka, ngati qka, ba mirë, se vjenë bush në zonë, së mundësh edhe me dashë nuk mundësh. Andaj shuizaj mundësitë, dy njaj e ecë, o vajtimi pasaj skrim puna. Kujoj mundsit ku do ti jesh apo? Mësu mundsit. Kur je me një meqëm, edishum, pët, mësa, dikud, një nit maçum e dikshum, kujoj mundsin. Pyt më sa? Më sop ku? Je në mundsin mo, i mod di kujt, i maji? Se nëse ai nesër më i bën punë, korr një vet mos kohalesa te mini mu. E ka përcën pragun atë. Se të dikshanimu atëra që për shembull. A daj do të më ka njëri larg pam me mësu mundsit, apo hajra? Sa shkoj mund si ikin apo? Në për. Jo me ku neglizhant. Rinia jes tuçi, kur të bandove ndonjë. Ah, të shaqon. Shkoj mua thon. Ka përsëri ndo puna. Do punë kanë kocë caktuar. Qi atë Ramazan zgjuan të ditë. Vallai shkon konkret tani themi. Qi edhe kit vjet dashsa po hajn inshallah. Jeta me hajn inshallah shkon. Duhet të më shoh rasti të municit me fitu shumë apo. Dhe zonga që morën për ksoi të ndrullosë do më thonë për i rast të Ibn Abbasit, është edhe se njëri pun të harit është mirë me pas shok të harit, afur. me pas shok të mirë, do më munoh me e gjithë shokën e mikën i cili, do më thonë, i ka planët citi me bo mirë, me fitun i sevapë, e kështë më rratë. Ibn Abbasit ka lypë qësë i shokën përse ka gjithë, i ka thonë shokët vetë, hajde bashkë shkoj, po hajë së konfërtë, nga një ga që për këtë funë, ka vazhdo vetë, sa problemë. Vë të më honë që bashkëmunim është, është më rëndësi. Nëse rërme në i shak, e kine i mikë, më stjetë e veç sa për mënajtë, po letet bashkëmunim në hajrë, me bënë i hajrë bashkë. Se kurina bashkë, bënë e ma shumë mirë, që kurina vetë. Ta shë përshëra më bënë me dashë me një mu një projekt sa këtu më. Do në përshëra me, me ndrejtë një gjami me botu një libër, një hajtë dërë me e bo, për shambullë. Se veç një një dërë me e bo, e ka mashtirë, e se këtë bënë bashtun, ka 2 euro, ka 3 euro, ka 5 euro, ba e gëtë dëpare bënë, edhe bënë kurinë e bashkë, më shumë japim, më të furt jemi, edhe duhet me u lidhë, më i bazë dhe punë dhe të miranë, si kësa Allah në kam sun kuranë, vëtë a, vënu, alelbirri, vëtë të kua, në qka, në punë mira, edhe në largim nga punë të këqia, bashkëm po. Le tjetë shëqërimi jonë, bashkëmonim muafur të këllahu. Lërgë asaj me kënë shëqëria me njerëzë, bashkëmonim mu njerëgu pëllatë, me ata njerëzë me sërë. Po, më në pasë punë me ta, më në pasë kojshinë, nuk e zgjetë kojshinëti, më shë më shkunë dyqanë me blebë i tita, së në zgjetë i dyqanë gjinë. Këta së në zgjetëti. A më shukën, mund shme zgjithë. Mikën, mund shme, e duhet me zgjithë. Me qëfar baze e zgjithë? Me bazin e? Synimeve. Qa synën aj? Ajë synën me konë gjithë maj mirë të zotit. Edhon që është të prakë, e bashkë të të msu, e që të jena po. Ajë synën me mësuhu fenë e zotit. Edhon që të jemë, bashkë me ta. Ajë synën me konë pa mersë, edhon që shtë të jemë, bashkë. Më lidha, të më dhë. Edhe me lonë gjurëm të një, të një të Melon gjurëm, mirat një të të të të përëm. Thët i më një abasi që kë, thëtë, unë insistoj që kur dikush rrënë me më, më më më shumë se tri dhëtë, mos më do për e me e për mësut i shka. Melon shaj që kanë e të me më apë, do të më vrejt që kanë e të me më apë, të ka thoni më një abasi. Për ndaj li të vrejt që për një abashk, që i nga gjemat, që i nga kështu të më vrejt, Nga dobi që i marëm gjështë në ndërnës është edhe se kur dhe njëri më muni punë mirë e që i dinë së është mirë po që s'ka për krahje a du të jo, me lonë? Jo, etës me s'a ki mundësitë thash me ku më bashko më mirë por s'ki për krahje njerës me ku ki me shku, ku ki me bo bile njerësit kam prirje me të dekura ju kam prirje në të kuptim që do të poplumet apo bajat pë i fillim dhe mërës e ti ki me bo këtë punë Shëllit të nërëzër që nuk duhet me në nënqmu njërë në fëmë. Adinë së so, kofë so, so, mi talenta, po kush miret me ta apëtën? Kush i, i hullumë të në të talenta që no, me, me, me investunë ta, me rritë, me bëjë që njësën dë njënë të ndrojnë? Në ke ponë përëndimë. I lipin ku e në kusë janë. Bele... bele disa nga lojtarë të njerë, shkuin i lypin ku janë atje në përbën atë caktuar në në në në për detën e në për, në për detin, në, për, në, për në hallat lënda atje në Amerikën Latine e ja u shoin kom çu spëllivën këty ku bëhuën tarbun. Ai vogëlsh ala e merrën bien koh, investon e bën në, në fund jashtë miliona të miliona atë. Me transport, shkencëtarë, për dietare, për të tjera pun. Na mund të kimi që to i shohim ç'është, ja kap, ja rrok. Investonta mëse po bajat Po duhet, mu, duhet me kërku talenta E mi jesë për para me, me i përkra njështë e meqëm Me i përkra njështë e dijes Me i përkra njështë e mirë Me i përkra njështë e dëbishëm Po mirë për po, dhe që s'ka përkra Së për i shpum Me qëtë ki mundësi Me ka përse që t'ka e pa la gje leula Je pa la vërë e qëtë I bëni e basi me pa dekuraju Nga këshu ku i ti mënë Ku ki me shkutit ti vëgëli Tën këtë sahabe, Ai s'permas në ne bosë? Jo valla. Kurse kë gjë jot. Kaon ti roni jam s'po ta marru mu reti, unë po ecë. Ka ecë. Ande kur mos ush gania. Kur mos do të shpro. E hapeshhi për krahje. E hapse do të thonë fillim njerëz që do të nuk ta din vlerën. Por nëse jin rrug duhur. Se ka diku kush këshillon atë, jo këtu më si bër. Ka edikon më aq. Amë kur, ja, kur i binëse kë punës është është e mirë. Dikush i meqëm të kamësu, shko kësa i u dhe. Po që e ka tjerë që nuk e di në kitë faru dhe, nuk e di në vlerën, nuk e më në nësijë. Mos e merë me ta, es të u tje, mos e dekura ja, merë me punë hari të harit ta. Nga të që marëm gjash u të ndruzë është të edhe përgjëtsia, përgjëtsia që duhet me ndi njëri, për me bomirë diqka, milion diqka. Shqiko përshamu tash të na. Sa so ka, sa so ka, për shambull, profile të pa plëcume, të pa kompletume? Sa so ka kufit të pa mbrojtur? Sa so kemi kuadrot të pa mjaftu shumë? Gjedi qka, qëtu unë dhë qëtë me mshelë, qëtu unë qëtë me vajemë. Bëndi qka, më së bën një rëndëmët në dënjapën, vjene e shkanë, dhe më thonë veç e marim vesh, që i kena shkua për tëmë. Pas taj, Allah u Gjallu othët, inna nëhnu ne këtubu, ma kademu, wa atharëhum, sur një asin. Na, ja u registrujmë atë që kanë bërë, karëbërë me vetë, wa atharëhum edhe gjurë me që i kanë lonë. A ke lonë gjurë me zë vetë? A mirë të vërshë që i konë, dë një atë që i kjecë tërë? A ke po njëri kërë jetë në zalë? E, c, c, c, -c të dhëndë, a si gjuv, i shka ndikon. Ama, len gjurëm, që të ka ejsë filoni. Dihë, dhëm. I më një abasi, kur ka shkun gjami, e njërët ma stionor gjami. Kanë thonë, qësa e rrugë i karabë një abasi, kanë, ka pëse ku petin, kanë parfumë i ti është të fëmë. Kalonë gjurëm, më ertë mirë, dhej diçka të shaj. Në diçka që përmanëshme ta, angajëmë të caktumë. Në shka s'kimë Por mund është me kohën edukator, idealit ta në e fëqik e sënë që bënë djetarë, i, i, i, i diku i tafërë. Qile për shambo të ndëzër? A kërini për iman Bukharion? Po tonë, Sahil Bukhari, të smenë Bukhari, Bukharion, njeri madhë hadith. To njeri që kam ledhë hadith dhe pegamberit sallallahu sallallahu. Libri ti është libri maj sakt mas Kurani të fa nuk ka libe në dunjua matë sakt se Sahil Bukhariot, përveç Kurani. E tash nga dhune me më mësut për Bukhariën, për shambullë. Kër mësëm për Bukhariën, ku shukon, që shukon, është e pa mund shme, pa mu përmen në në në ati. Aftik. Se baba i ka dhe i kërëkoshin Bukhariot, në në në ati. E dhemi në në në në në Bukhariot, kërëkosh nuk e dini. Nuk e dini, që është e pa njohër e jabton, kërëkosh dhe din? Ama Ayadin e jukimit kur dal, dal me sevojën e Buhariut. Pse? Pse ja ka qenis natën, ka punu natën, më bodo para, e them qe Biria m shkoble libra, e shko te Hoxha shkom sa. A ti ka shkambuj kako drebuofon. Përse si e bëj diçka edona? Dua diçka edona. Ne e porman derse ka u muslimi, çe ka, ka po. Unë smemë boshu. Ama çkiri pomlib, mua unë e di çe keni bën shumë me Islam. E i tham ti që ndajmë mor, mua bune musliman. Çajç Dhe që ka boja, banë dhe që ka, që ka të munë është. Imam Shafiu, adë në kësë konë imam Shafiu, djetar i madhë, imame Bohanifa Rahimullah, djetar i madhë, adëni që këmëson për imame Bohanifa Rahimullah, nuk munë është pa mësu për babën e për nënën e tjune e tëmë, s'mon është pa më përpada. Dhe vëshmërija të tjëre, kujdesi i prindëve të Bohanives për halal me hongër, e ka boj që më dojë k Kujdesi nënës i mamë shafiut Në qaf e ka bajt Bor e dimën, e ftaft të nërën E ka qut e hoqa E ka boj mamë shafiut madhë Dikush rrim mas dikujna Do njërës bondë maj, është të vërtet Ama për më bojtë maj E kanë dikon përmasi i ka shtuji, i kanë e të gatje Ata shpeshër nës i dim I dinë Allah a zu gjell I dinë Zotë i gjellë u hala Pra e së më në si nga me i dit Por ta Allah o bo në i madhë Pra e para në kur del në në në diqka jo shumë, po qëtë djole e konë bo. A pa ka? A pa ka? A punë e moda kja, pëtan. a da i veqë du me pasë përgjësise, du diqka me bo. Gjeje dikun i vrim, që diqka, qka mune me mshel dikunet, diqka mëj bëjene diqka. Bele, bele, ka janë njëri subhala, mund tjetë të dhe situata në është atë, dihutë vëllitë shme po që? Një fjole tisë harrod, kur a po. Kur ka i më Mahmedin Burg, Kanë shtimë bërgë zullumë qartë përskatash më pajtu me qëndrimin që ka pasë halifja për fenë se e kanë deviju do nga ti që në kona përnë, kanë së është fenë e kështë të vëllotë, e kanë shtimë bërgë. E mamë i do kënë njëri urtë, së mësumë e kënë bërgë, a i burgu nuk ka venë për njërësë mirë, ka djetë për kënë e burgu, po ka, ka erë i benisë dhe njërësë mirë. E të në të në të të të t Tani flos asaj banieri kurs skapom as ne san ashtu burg ata kan rre kan fatkecer sa po ana imam ahmed ne kan rre java e ku me ton burg ni djal problematik shumë i mësum me ime mba burgu i mësum e kan oi imam mos si gala po one po i pa gjithska po bëj sabr ti beledin për ska i hi po thon e dit ti beledin çka i thua allahut për kët punë thot imam Ahmet, imam Ahmet ibn i Hambeni, djetar i madhë, thot, kjo është për fjallëve të ralla që farët më ka fartsu aftën. Qërë përmerën burgë imam Ahmetit, përmerën që këtë jallë me të aftën. Kalonë të shka kjo. Tonë thënë Allah i më shëru aftë aftën. Ja falë të Allah që a ka po aftën. Jani, e ka thonë një fjallë, së ka në shmu, përjesia më bërë. bërën. Banë të shka, thuj të shka. Në vezë, pë Oma kurqi brinki gola, ma kuroni. Domoni i i i i i Power Man shumë neglizhant çurpun të veta, këy interes në vet. Jo kështu fun. Jo, bën diçka, çur dikon, gjithë akron dikuna. Pse a leverim dikon, dvolg dvolg diçka banu. Ti tregosh Allahu Xhella ona se çkaqun e mua. Çkaq komujta. Allahu tashm vëshon shpilibën. Per asaj që marr rrugën vëzëresh edhe, normalisht po çdo pun duhet mund. Çimnia bose, kushëri peigamber tani, o dosh me flaj të zall, o dosh pështil, me pirtile, e mëprit, e më bosabër, kërkosh se ka marr forkët punov. Kërkosh. Peigamberi tash i, i ka shpallja, pe Allahu i ka shpallja, a ka a e ka marr me kolailë gra tonight, ka kë, ka kë, shpini sa? Jo vallahu, jo. I ka ë Djibrilën e parë i kon ikra, apo po fort e ka shtrëngu. Fort e ka shtrëngu. E fortë e katut me ka do që i për këtë punë paguat me tutë, e me lodhje, e me mundë, qashtu i të meru, me i frikësum, me e thë, është ku të gërë vetë ka unë, hojë këti gjem, blëmë se, e thë të kanë kapë, qashtu në e thë i ka unë, i ka arjë bilikë ka unë, ja i më zemë milë, o të qepështilë, që, kumë i lejla i la kalila, që falunatën, s'ka më mluë mo, në mundë, të të ajshë, radhjallahu kër i vind të shpallja pejgamberit s.a.s. Thot, ishte eftaft kodimni, të ndërsa i djersi të i kësut, djersë madhe i piballit, i bënd të nga pjeshe aron dhe shpallja, s.a.f. Ka qenë pejgamberit s.a.s. në deve i, por ka zbi surja nisa, surja e, tret e katërt fatiha, bekare, alimran, nisa Kërë ka fëllu më gjithë surja një sothët, ka fëllu me sharu komë të deves në zalë nga pejë sharu dhe një sosi ka mejtë deves vë qafëa. Heronë o kjo fjallë. Kuroni se ka marrë për e ka marrë të u flajtë, në gjumë, në mundë. Përda e gjithë shka dënë mundë, dhe në mund, saknificë. Kjo dunja nuk pranan njështë lazërumë. Po njështë që i bëjnë sabër, e mënuonë, me gjithë shka. Edhe di e dënë sabër dhe me koni përkushtu, dhe me koni durimtar, qashtuar rjetër, edhe i badet me bo. Më ngritë dhe vëshkëmërija, më ngritë shkallë gjenetit, dhe në mund. Me gjumë zbohët, e me ankesa me vajtime zbohët, e me arsvetime dhe vërgjume zbohët, kjo bohët. Me bismillah, ne më në të allat, e në allat më më bështetar. Dhe fundit në rështë në prajnë nga këto që, do bitë shumë e që dalim mirë, po, është edhe. E pëndimi jo gjithë mund kërinë punë. Apo, të Allahu Gjellë Gjellë hu, pëndimi kërinë punë dherë i sa, sa të përkama së, ma alim ju jo gërgirë, gërgirë, këtë një të shpirë të dhe mi dalë, e banë, e zhurë ma, që athjare ma, s'ka mu pëndima, e ka një afatë, ma saj, s'kërinë punëm. Pëndimi, e ka një afatë sa këtu. Po, dhe në dunja, këti këndë shansa Katë, këtë idealit ka thonë, kënë e me që mësër, pëndohu së dush, ka i ka fati, e doshnë kohë atër mu. Dhe onë, në stajnën me kohë, nëse i kohë, pëndimi së krymë puna. Dhe kemë e kuptu të të ndëvëzër, të gjithë na, të gjithë na, për diqka këna mu pëndohu apëtë, të gjithë na apëtë. Nëse ju, lësallon që ju për më kate, Nga se këtu i pastrojmë në shalë dhe këtu i krymë. Nëse lanë që mos të ndihemi i keqë për mëkate kër dalim nga pragu i dunjasë. A ka mundësi që edhe me mëkate të fadra nëmonë më unë i keqë? Po. Qysh? Kënë shrujëm sot pagu në lau për, për punët mjëllë qysh si fashat një dyre qatë e ma shumë. Qysh se e pëshat dhe ma shumë nëse subhanë të në të në këtë që. Aja që u shkua, u shkua pa kurshë fad pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur njerzit e shohin shpërblimin që Allahu i ka dhënë mirësveve në ditën e gjykimit ne bashme ta do të pranonin në dhomë ngresë varr për fytyra pa problem në ditën e asaj, me çfarë se do të bëmorë. Allahu skalyp në dhomë ngresë varr për fytyra as për të munu. Po kalyp pak për kushtet me pak po diçka më shumë. Andaj për dhekër që s'këna bësa duhet, këna mu pënduahën. Këna bënë është apë, a ka mujtë të la më shumë? A ka hapsir në kohën të unë e për dhe dhekër? Ka apë tërë. A ka në kohën të unë hapsir edhe pak kuran më shumë? A përën, ka, ka. A ka në kulitën të unë pak më shumë parë për së dakëse që po jafën? Ka apë tërë. A ka, ka, ka, ka? që vëri? Ka gjithë mund, gjithë mund e shë e Gjithmonë, edhe në xhenet shkufshim, edhe në xhenet kur thënëri komunikë çaftë. Së se ka bua edhe pak në drejtim të monatës, e një dimë monatë. Kursha ku ne një jemi, na inna illallahu. Illa illa Thot pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, xhenati janë 100 shkolla, me tyne sa so me cieltë tokës sot. Ka veç një pjesë sot. Sot as xheneti i madh veç një Allah që ka kryer dënë. Ma në sot dalimi, ka njerës në gjenet që t'i kshë e si yjet, veç, si në qëtë, partë në e të përëtë. E t'i në gjenet je, ose edhe në gjenet na kufshëm në si yjet, isha Allah, të më nështë. Edhe e është në gjenet që këshurë si yjet, po së është yllë e të përëtë. Andaj të ndërë, je për mundin, je për mundin, maksimalisht, nëse do një është e shkurt, ka përsen, e istutje. Esim ja at, esim korr, esim tofer. Merson besën se vopët, besën punë të mira, bëhet angazhimi. Llodha kapërsën. Vallai kapërsën. Ja, rënë gjithë në gjinxhum, pa klosurën tuaj, si do të shqiptohet këtu që gjinxhëj, kapërsën ja. U kriha puna. Llodha që lexon natën, falesh natën, ka për 2 sa që më bën kapërsën. Ama jetë se vopi, jetë të Allahu linhja. Prandaj ë uh, Këna më pendu ama spaku më së thej pendimi por do të moja. Spaku i thotë domodvugla që napton nga se jeni kulaç që Allahu ka përgatitur, vallahi komundhje, kisha pas edhe sikur se ka thon pejgamberi so s.a.s. kur ka fol për vlerën e vdekjes në këtë llot. Ka thon pejgamberi so s.a.s. kisha pas shef me vdekën vra, vra, vra, vra, më vrar në këtë llot. Pastaj më un ngjall, pastaj prapë më vrar, pastaj më un ngjall, pastaj po. Pse ç'ka qësh? Shpër me fitur, disare, mund gjallë dhe me ardhe, mund gjallë dhe me ardhe. Po sashtë të mundshme, një jetë e ki jepëtët. Për e këtë jetë që i kemi të nërëzër, që kja është, nuk dim ku e ka funit. Gjithë kush e din datën e lindjes, e din datën e dekës, nuk e din, e din e veqë Allah është gjellë. Mund tjetë sëtë nëjesër dhe pas një mund. Nuk dim ku e është të pëllë. Nëndaj, pun, angajim e përkushtim që Allah është në shullen, duke qenë në bazë që çmendimi i tij ne kështu u bën njëri i mallkuar radiallahu taala no me kët mund me kët përkushtim me kët pelësi Allahu na premton gjendjen ton e na boftë longata që e përmirëson gjendjen Allah na në mëson që ti jemi më të vërtet të veçantë të lëjmë gjurmë të pashlyeshme nitnë kësaj bote e që i gjim pasë këto gjurmë tek Allah kur kërë dalim dhe na boftë Allahu bashkëpunëtor me vetë bashkëpunuas Gjithkush kaçka më për... gjithkush kaçka plason gjithkush kaçka ban me vetë që merin Allah tese përpara. Ky ders nuk i shpastu si më u majt, ju mësmë me konata. Sotash e ka vlerën ky ders, sotash e ka rëndsinë, mos marrim më nguh, ku ti je razu na. A jeni jeni jeni tinë me rëndsi? Jeni për ky ders me rëndsi. Ase ky ders më të për shkak se jeni ju, mos më koni ju. Zazmej zazbiam. Mos më koni ju ai si jamia jesër qelën, të, të dhërë që akum bojnë, vep se jarë ke bo balë, a përshë e karë veç vesh marë dikun, kur që mësë me bojnë? Vesh me konë që të ba, banë balë atëm. E masë të nëshma kur që e pojnë në kimira. Karë veç du të me shku dikun, banë, balë, veç du të me dal dikun, balë, veç me thote shka balë, zijet afër. Nëndaj, gjene vetë në bodi shka hajre, levestutje, nëse jetë ashtë shku orë. Allah është për blefë të ndëro نعم وصلت لموضوعك بسين هايدت ميراث زوتش بروبل اجيلم كليتت بانوا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا